Lektion 16. Ankunft in der Pension. Jetzt weiß ich, wohin die Reise geht. Auf dem Schild hat 20 Kilometer nach Galtür gestanden. Ich erinnere mich an das Foto mit dir und Stefan in den Alpen. Wir fahren auch nach Galtür, stimmt das? Genau. Wir wohnen auch in derselben Pension. Die Pension Pizfliana hat uns gut gefallen. Wie viel Uhr ist es? Halb zwölf. Noch so früh. Ich schlage vor, wir melden uns erst in Pizfliana und gehen nachher zum Essen. Grüß Gott, Frau Schmidt. Herzlich willkommen. Grüß Gott, Frau Walter. Das ist meine Freundin aus Polen. Sie heißt Aneta Sikorska. Sehr angenehm. So, hier sind Ihre Schlüssel. Füllen Sie bitte auch die Gästekarte aus. Mit der Gästekarte fahren Sie kostenlos mit dem Bus. Möchten Sie jetzt vielleicht Kaffee trinken? Nein, danke, Frau Walter. Es ist sehr nett von Ihnen. Aber wir möchten jetzt ein bisschen spazieren gehen. So viele Leute hier. Aneta, warte einen Augenblick. Ich frage den Kellner nach einem freien Tisch. Guten Tag, haben Sie noch einen Tisch frei? Für wie viele Personen? Für zwei. Bitte sehr. Hier am Fenster ist noch etwas frei. Darf ich Ihnen die Speisekarte bringen? Ja, gerne. Haben Sie schon gewählt? Für mich bitte ein Glas Mineralwasser. Kann ich Sie etwas fragen? Was ist denn ein Almdudler? Das ist ein österreichisches Getränk, eine Art Limonade. Bringen Sie mir bitte einen Almdudler. Welches Gericht können Sie uns empfehlen? Besonders gut sind heute unsere Kalbsschnitzel. Ich habe wirklich großen Hunger. Bringen Sie mir bitte zuerst eine Suppe, zum Beispiel die Leberknödelsuppe. Als zweites Gericht nehme ich das Schnitzel. Ist die Suppe eine Tiroler Spezialität? Eigentlich nicht. Der Besitzer unseres Restaurants stammt aus Bayern. Die Leberknödelsuppe ist eine bayerische Speise. Ich bin eigentlich nicht so hungrig. Ich nehme nur das Schnitzel. Das Essen hier ist ausgezeichnet. Und die Portionen sind riesig. Ja, ich bin wirklich satt. Darf ich Ihnen noch einen Nachtisch bringen? Nein, danke. Bringen Sie uns die Rechnung bitte. Das macht 360 Schilling. Machen Sie bitte 400 Schilling.